Вражала Гасана нужденна їжа цих людей, хоч і сам, скільки пам'ятав, жив у проголодь. Бояничари наїдалися лише під час грабувань захоплених городів, але все ж звик мати щодня жменю рису в казанку. Ці ж люди могли не їсти день, ні два, і терпіли, не скаржилися, ще й виспівували своїх веселих пісень, а хвидєвки, дєвушки, галубіни, гніздишки, Много вас пасєєно, да немного виросло. Ловили рибу, били звіра, здобували дещо могли здобути, іноді крали, іноді знаходили припаси на пасиках, розкиданих по берегах псла. На той випадок, коли вже ніде нічого не змогли б улузати, кожен мав торбинку пшона і дрібку солі, щоб зварити собі такого-сякого хльобова і перебути тяжкі дні. У боярських дітей були з собою запаси солонини – Вдяка до м'яса малася навіть приправа, цибуля і перець. Гасана часто розпитували про Стамбул, про султана, про палаци і багатства. Він розповідав, іноді обережно згадуючи і про свої зустрічі з султаншею. Його слухали з захватом, і ніхто не вірив тому, що він розповідає. Надто неспівмірним було їхнє життя з тим далеким і недосяжним світом заморським. Воїнам плачено по півтори діньги щоденно, але ні купити ніде нічого не могли, ні навіть показати кому-небудь те своє нужденне срібло, хіба що один одному. Земля лежала принишкла, налякана ордою, люди порозбігалися, ховалися десь у кріпостях, у Києві, в Каневі, в Черкасах, сюди спускалися хіба що на літні уходи та й знову тікали на зиму до сховку. Так і бачив Гасан, як утікають навіть ці найвідчайдушніші, зачувши страшну ходу орди, поперед якої летять хмари птаства, круки висять у тій стороні, звідки вона насувається, ночами тривожні згуки дрежать у повітрі, і земля струшується від страху. Але тепер сила йшла на орду, і хоч невелика, але міцно зібрана в кулак, тверда, найнесподіваніше ж, ішла йшла плавним походом чого тут ще ніколи не чувано. Сотня тя військових розтягнулася на таку відстань, що не охопиш і оком. Дяк Матвій Іванович, прикладаючи долоні до рота, погукував на сусідній струх, щоб не відставали. Перегук котився далі й далі, гримів весело й могутньо, й гей, ого-го-го! Так випливли в Дніпро, поминули Кадебердянську забору. Ріка розливалася Могутня й безмежна як небо. Що далі пливли, то ширшали води. Крутий правий берег знову раз і вдруге насунувся на ріку кам'яними, замшілими скелями, а лівий стелився полого аж до обрію, зеленів молодими лозами й вербами, чорнів могутніми дубами, які ще не одяглися листям, хлюпостався у водах Велетенської ріки розлого. Повільно, первозданно. Вода в Дніпрі була холодна і солодка. Може, саме цю воду пив Гасан у забутім дитинстві? Хто ж то знає? Плили повільно, часто зупинялися, вибираючи незатоплені весняними водами острови. Іноді приставали й до берега. Виставивши дозори, від'їдалися й відсипалися, щоб набратися сили, бо дорога була далека, небезпечна і тяжка. Гасан сказав Дякові Ржевському, що, здається, він має знати черкаського старосту князя Вишневецького, то чи не послати до нього людей, щоб дав він провідників по Дніпру і перевозчиків на порогах. Але тут у Дякові ожили підозри. Він став випитувати в Гасана, звідки та як він знає того князя, і що то за чоловік, і чому конче треба їм зноситися з ним оце тепер. Гасан тільки рукою махнув. Ех! Матвію Івановичу, ти ж не в царському приказі, де треба морду надувати та напускати на себе неприступність. Ти чоловік з поля та з бою, мав би більше вірити людям, які хочуть добра цій землі. Звідки я знаю того князя Вишневецького? Живеш на світі, то й знаєш те чи се. Прибігав князь до Стамбула, хотів служити султанові. Ну, султана не застава, султанша стріла його невельми привітно. Потримали ми його в найпаскуднішому караван-сараї, погодував він бліг і не витерпів, побіг назад до свого короля».